Однаково більше не жити, Умерти чи край свій лишити. Чужина могила, чужина труна, Пустеля безплідна, холодна, нудна. Щасливий є той, хто на полі в бою Вирішує сміливо долю свою. Паде, як на небі, блискуча зоря, Щоб жити в струнах співця кобзаря. Лежить він на рідному полі віки, шумлять над ним трави й квітнуть квітки. Він бачить, як правнук заплугом іде, як повна буяє життя молоде. Чужина могила, чужина труна, душа на чужині, як чайка сумна, Літає і квилить в сльозах без гнізда. Навік його змила Верхлива вода.